U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Eh, dragi vjernici, svima nam je, vjerujem poznato današnje evanđele, koje smo upravo čuli, a koje govori o lažnim prorocima, o vukovima koji dolaze u ovčjem ruhu. Evo, slika je to koju ćemo eh, lako povezati sa samim početkom povijesti ljudskoga roda, eh, s prvim grijehom naših praroditelja, Adama i Eve. Sotona, koji ih je zaveo na greh, poslužio se istim obeležjima koja su opisana u današnjem evančelju. On je došao kao vuku ovčjem ruhu, predstavio se na vrlo privlačan, zavoljiv način. Predstavio je Adamu i Evi iskrivljenu stvarnost koja je trebala odgovarati čovjekovim nižim strastima. Predstavio je tu stvarnost kao nešto dobro i vrijedno. Na isti način Satona djeluje kroz tijelu povijest, to je njegova metoda u palome svijetu, svijetu koji je obilježen čovjekovom požudom, sklonošću prema grijehu. Satona nastoji sada još više nego je to bilo kod prvih ljudi, ljudi koji su so živjeli u stanju čiste ljudske narave, Nastoji Sotona iskoristiti tu čovjekovu slabost da bi ga još više strovalio u ponor grijeha. Gospodin u Evanđelju naziva Sotonu poglavicom ili knezom ovoga svijeta i ovaj svijet je u njegovoj vlasti, ne u onom apsolutnom smislu, jer naravno Bog je vrhovni gospodar svega stvorenja, nego upravo zbog čovjekova grijeha koji je posvuda, rasprostranjen i tako tona efektivno vlada nad ljudima, koji su so robovi grijeha. A mi živimo u tom svijetu, te smo podložni utjecajima okoline, u kojima je, nažalost, Sotona uspostavio svoju vlast, svoju premoć, pa smo često u opasnosti, da dođemo pod utjecaj te okoline. Sveti pavo nam govori o današnjem čitanju, onaj tko je rob grihu taj je daleko od pravednosti. Zato je jedno od glavnih načela kršćanskog moralnog života, glavnih načela koje nalazimo u ispitu savjesti, da se trebamo kloniti lošega društva. To je posebno važno kod onih malenih, kod onih koji još nisu razvili punu snagu i svijest o opasnosti zla i grijeha kod djece, kod mladih, koje treba na poseban način zaštititi od toga utecaja. Kada gledamo prilike u današnjoj crkvi, vidimo koliko djece i mladih prestaje s ikakvom vjerskom praksom. To se događa najčešće odmah nakon primanja sakramenta potvrde, pa možda čak i nakon prve pričesti. A ako bolje pogledamo, možemo vidjeti da te vjerske prakse u pravom smislu zapravo nije ni bilo da vjeru e, roditelji, djeci nisu prenijeli, a ako nešto čak i jesu e, uspjeli usaditi u njihova srca i umove, ako nešto jesu naučili na vjeronauku, onda je sve to ugaslo pod utjecajem okoline. Moramo priznati da danas u Hrvatskoj živimo u jednom društvu gdje se možda većina deklarira katolicima, no sve je to nažalost samo izvanjski, sve je to samo nekako kulturno ili društveno izjašnjavanje, dok u stvarnosti većina nažalost slijedi životne navike koje su zapravo poganske. Za vjeru se puno ne mari, ona je samo nekakva formalnost, nekakav folklor. Ode se u crku nekoliko puta godišnje za najveće blagdane, a živi se onako kako slatko sam sebi odredi ili dopusti da je prihvatljivo, psuje se, laže se, vara se, živi se u bludnosti, molitva i odnos s Bogom nemaju nikakve važnosti i onda u takvoj okolini žive i rastu djeca i mladi, koji osjećaju potrebu, da trebaju biti prihvaćeni, ne žele se osjećati izolirano, te se pod tim pritiskom lako e, uklope u takvu okolinu. Evo, to je glavni razlog zašto se gubi vjera, zašto se prestaje živjeti vjeru, ako je ona uopće i postojala, jer, su, jer se roditelji vrlo često uopće ne trude da je prenesu da izvrše onu zadaću koju su svečano preuzeli kod krštenja svoje djece. I zato ako se želimo truditi oko odgoja naše djece, ona trebamo stvoriti zdrave uvjete, gdje će se to moći ostvariti. E, trebamo se truditi da bismo ih zaštitili, da se suprostavimo tom duhu ovoga svijeta koji svugdje vlada, a to što smo dužni učiniti također i u pogledu nas samih duhovoga svijeta oblikovao je kulturu koja se zapravo ni ne može nazvati tim imenom. Duh svijeta je oblikovao običaje, kulturne obrazce koji odgovaraju tom modernom duhu. vidimo to U načinima odjevanja u besramnoj modi. U Golotinji koju susjećemo na svakome koraku Već Blaženi Ivan Merc govorio je o pogubnosti mode U njegovo vrijeme prije gotovo sto godina Kada su prilike bile neusporedivo bolje Kada su opći standardi bili za naše današnje stanje nezamislivi I gospa Fatinska upozorila je također na pogubnost nečedne mode na to da najviše duša propada, da najviše duša odlazi u pakao upravo zbog grijeha, nečistoće. Vidimo kako se te riječi na zapanjujući način ostvaruju u današnje vrijeme. Kada smo dosegli, mogli bi smo s pravom reći, dno dna što se tiče opće pristojnosti, načina odjevanja i već na tom primjeru vidimo kolika je dužno svakoga katolika ako želi sačuvati svoju vjeru, sačuvati čistotu, da se suprotstavi toj modernoj kulturi dekadencije. To će naravno nositi sa sobom i zahtevati određene žrtve, tražiće od nas da plivamo protiv struje, no to je upravo temeljno obilježje kršćanskog morala koje je vrijedilo u manjoj ili većoj mjeri u svakome vremenu upravo zato što se tona zbog pale ljudske naravi neprestano manipulira ljudskim običajima te smo se dužni boriti da bismo sačuvali čisto srce, a tu snagu daje nam Duh sveti po sakramentu svete potvrde. On nas jača u spremnosti i odlučnosti da se borimo za Krista, da se borimo za naše spasenje. I želimo zato moliti treću božansku osobu, posvetitelja, koji nam je dan, da bismo mogli kako nam govori Sveti Pavo u današnjem poslanici, da bismo mogli predati svoje udove da služe pravdi za naše posvećenje. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.